Elburua da, astapenetik bukaerara lantalde berdinak segitzea bularreko minbizia duen emaztea edo gizona naiz eta askoz gutxiago diren. Detekzioa eta diagnostikoa radiologia eta medikuntza nuklearari esker, ekografia, tratamendua, ebakuntzarekin behar den kasuetan, eta ondoko segimendu guzia. Tomosintesia den mamografo berriari esker, zauri edo lesio sakonagoak atxemandaitezke sofitzek medikuak esplikatu digun bezala. Zetun mamografia graphique qui permet d'éviter en fait les superpositions qui sont euh, visibles actuellement sur la mammographie 2D. C'est une espèce de mammographie 3 dimensions si vous voulez qui permet de détecter des lésions un peu plus compliquées. Bemila 2014ean adibidez, Baionako ospitalean bularreko minbizia zuten 442 pertsona hartatuak izan dira, gehienak emazteak, 100 emazterentzat gizon bati egiten baitzaio mammographie